Vă spun bun găsit la o nouă ediție a emisiunii despre sexualitate maritală. Sunt Eofil Gavril și în seara aceasta vom parcurge împreună câteva minute în care vom încerca să aducem răspuns unei întrebări, unei întrebări care a venit din partea unui soț. În același timp a venit în edițiile trecute, le-am specificat și din partea unor soții. Două întrebări au venit din partea soților, una din partea unui soț și probabil sunt mai multe persoane care au astfel de întrebări să ne adreseze. De deci am îndrăznit să abordăm tema aceasta în această ediție. Vă încurajăm să ne trimiteți întrebările pe care le aveți pe adresa ajutorarontconsiliere.org. Sau, dacă vreți să ne trimiteți în anonimat, este un script care vă permite să ne trimiteți un mesaj acolo, din pagina de contact. Puteți să ne trimiteți prin site-ul www.consiliere.org Mesaje, întrebări pe adresa emisiunii și promitem să le abordăm, să le răspundem fiecare dintre ele. Întrebarea din seara aceasta sună așa. Soția mea se poate lipsi ușor de relațiile intime și asta am înțeles, dar faptul că mă negrijează pentru perioade lungi de timp îmi dă mari bătăi de cap, mai ales că la serviciu colegile sunt foarte volubile, limbajul este unul destul de sexualizat și discuțiile colegilor au aproape zilnic și o componentă sexuală. Cum pot convinge soția că pentru mine este important acest aspect? Vom asculta împreună emisiunea dumneavoastră. Da, mă bucur când aud că sunt cupluri care ascultă împreună emisiuni despre sexualitate Pentru că cred că în permanență este loc de îmbunătățit În permanență putem să aflăm informații noi Și dacă putem să aflăm informații noi din surse bune, din surse sigure Atunci cred că este benefic Cel puțin pentru mine este foarte plăcut și în același timp interesant să ascult din anumite surse care le consider certificate, calificate să ofere sfaturi, indiferent dacă este vorba de relațiile intime sau de orice, orice alt domeniu al vieții. Așa că vă încurajez să căutați, nu neapărat doar această emisiune, dar vă încurajez să ascultați emisiuni de familie, să... Citiți cărți de familie împreună, s-a abordat să vă intereseze împreună problema aceasta a familiei. Dragii mei, problema neglijenței relațiilor intime este una destul de spinoasă. Este spinoasă pentru că diferă de la bărbat la femeie și diferă în același timp și din, în funcție de vârstă, perioadă implicare socială și așa mai departe. Are foarte multe componente, însă, în ansamblu, este vorba despre nevoi pe care soțul și soția le au și pe care partenerul are datoria să le împlinească. Când spun că are datoria să le împlinească, nu mă refer aici la a face, da, la a avea relații intime de forță, eu știu, cu fără tragere de inimă, cumva din obligație. Mă refer la acel trebuie care înseamnă dragoste. Adică trebuie să împlinești împlinesc această nevoie soțului, soției mele, pentru că îmi arăt în felul acesta iubirea față de el și pentru că din iubire pentru el vreau să îl scutesc de intensitatea unor bătălii care la un moment dat ar putea să trebuiască să le ducă. Practic, pentru un bărbat, cum este cazul acestui mail, discuțiile care se aud într-un birou referitor la relații intime. Și credeți mă că în ziua de astăzi se vorbește cu un limbaj foarte puternic sexualizat și foarte multe aluzii. Chiar ieri veneam cu autobuzul spre casă și șoferul conversa cu două doamne care... Păteau chiar în, pe primele scaune, adică în spatele său, cu aluzii directe, este puțin spus. Chiar o, bo, o vorbire, să-i spun așa, pornografică într-o anumită, într anumită dimensiune, dacă se poate numi așa, nu se poate numi așa, că grafia are treabă cu altceva, dar o vorbire foarte vulgară. E bine, Fiind într-un mediu de genul ăsta, lucrând într-un mediu de genul acesta unde colegii vorbesc cu asemenea limbaje, cu siguranță nu ți face plăcere ca bărbat creștin sau ca femeie creștină, însă în același timp nu poți să faci abstracție, nu poți să nu auzi ce se discută. Poți să stai la servicii în unele situații, în unele servicii cu căștile pe urechi, dar în multe din locurile de muncă nu poți, nu-ți permiți luxul acesta să stai cu căștile pe urechi și atunci, vrând nevrând, că-ți place, că nu-ți place, auzi și discuțiile acestea. E bine, auzitul lor, chiar dacă stârnește repulsie modul în care sunt puse problemele, auzitul lor îți aduce, îți activează în minte, în creier, componenta aceasta uh, sexuală și efectiv, uh, chiar dacă acolo nu se vorbește ceea ce îți place ție, faptul că se pomenesc anumite expresii, anumite cuvinte, anumite uh, formulări, anumite povestiri care se aud acolo, uh, Face să crească dorința de relații intime, face să se gândească acea persoană, fie că e bărbat, fie că e femeie, mai mult la relațiile intime. Ei bine, dacă în timpul acesta este o pauză, o pauză lungă, o pauză mare pentru cuplul respectiv, pentru soțul sau soția respectivă, lucrurile se complică foarte mult. Pentru că, deși sunt neplăcute poate discuțiile care se aud, apare o anumită satisfacție în auzirea acelor vorbe, acelor povestiri, acelor apropouri și apare o anumită împlinire, o anumită plăcere în acele discuții și nu mai sunt văzute atât de grave, soțul respectiv sau soția respectivă la un moment dat începe să fie chiar interesat de finalitatea acelor povestiri care se desfășoară acolo. E bine, în momentul în care soțul și soția își împlinesc datoria aceasta unul față de celălalt, repet, din dragoste, din iubire, din dorința de a-l proteja pe celălalt, din dorința de a-l împlini pe celălalt, când are de face cu asemenea discuții, cu siguranță nu mai au aceeași însemnătate pentru el. Adică ar putea să le ignore mult mai ușor, ar putea să-și vadă de treaba lui mult mai ușor. Neglijarea relațiilor intime este o problemă care lovește foarte mult în familiile creștine din ziua de astăzi și are multe cauze. Dacă ar fi să enumăr câteva, cele mai întâlnite sunt oboseala, faptul că se muncește mult, se muncește foarte mult, cred eu, mai mult decât ne-a Dumnezeu să muncim. Se mâncește foarte mult pentru un stil de viață care, iată, este destul de ridicat. Avem lucruri în casele noastre sau avem condiții în casele noastre care, la care poate părinții noștri nici ne-au visat vreodată. În același timp, neglijența relațiilor intime vine și din cauză că avem tot felul de mijloace media prin casele noastre, adică Vine omul, după ce a muncit o zi întreagă, vine de la servici și se trăntește undeva în fața televizorului. După ce stai la televizor, dacă vezi știri sau meciuri sau mai știu eu ce, nu prea -ți mai arde de relații intime. Adică, de regulă te ridici destul de târziu de la televizor și după ce ai stat acolo și ai lenevit, numai de sex nu mai arde. Deci este unul din motivele pentru care soții negligează relațiile intime. Alt motiv pentru care neglijează relațiile intime sunt preocuparea pentru copii. Dezechilibru în familie când soția are grijă, doar soția are grijă de copii și soțul nu face ca soția vrând, nevrând să neglijeze relațiile intime și chiar dacă ar putea să, să le aibă în vedere, chiar dacă ar putea să îi așa această nevoie soțului, nu mai are chef pentru că nu a fost ajutată, nu a fost sprijinită, pentru că relațiile intime nu se desfășoară bătând, eu știu, pocnind din degete. Pentru o femeie este necesară o Pregătire, o pregătire care înseamnă o relație bună cu soția respectivă, cu femeia respectivă, o relație care se înceapă măcar de dimineață. E bine, în momentul în care se simte neglijată, se simte abandonată, singură, cu sarcinele respective, cu siguranță va neglija și ea la rândul ei aspectul acesta al intimității, care este atât de important pentru soțul ei. Mai mult există neglijare, apare neglijarea relațiilor intime, din cauza hai să le zicem, religioase. Foarte mulți soți, soții, care nu au relații intime cu partenerilor din cauza că, eu știu, postesc, din cauza că este vreo sărbătoare, este vreun post ceva, din ăsta prin, mai știu eu, ce, biserici, din cauza că trebuie să ia cină, din cauza etc., etc. Și foarte multe motive religioase sunt aduse pentru a nu îndeplini această datorie. E bine, scriptural, trebuie să fim onești și să vedem că singura oprire de la relațiile intime este... Doar cu acordul celor doi în momentul în care uh, cei doi se hotărăsc să, să țină post. Deci dacă unul din sos nu este de acord, uh, celălalt va trebui să îi împlinească această nevoie. Scriptura ne spune că cei mai tari sunt datori să, uh, să meargă la, la același nivel cu cei slabi. Cei mai tari trebuie să îngăduie pe cei mai slabi. Adică chiar dacă soția este mai tare scriptural, să spunem religios, spiritual și se hotărăște să postească mai mult decât soțul, deși am foarte multe cazuri în care soția postește doar ca să-l poată refuza pe soț, dar să spunem că există onest o, o diferențiere, soția este mai spirituală decât soțul, postește mai mult, se roagă mai mult. Ei bine, în cazul acesta, soția nu poate, cel puțin biblic, să-l refuze pe soț de la relațiile intime sau să-l taie pe soț de la relațiile intime pentru că ea se află într-o perioadă de post. Atâta vreme cât nu este o învoială a celor doi soți, faptul că soțul este privat de relații intime deja pune la îndoială însuși de mersul acesta al, al postului. Așadar, motive religioase sunt multe, am auzit cazuri în care uh, nu facem sex că urmează cina Domnului, iarăși o practică uh, fără suport biblic, fără să găsești în scriptură o asemenea poruncă, o asemenea rânduială. Alții nu fac sex pentru că mai știu ce sărbători urmează, iarăși nu găsim poruni scripturale cu privire la aceasta, nu găsim reglementată problema aceasta din punct de vedere biblic. Așadar, neglijările acestea care au loc din, știu, pe motive religioase, tintele cred cele mai multe din ele, un fel de exces de evlavie, care, de fapt, în loc să Ducă omul spre o apropiere de Dumnezeu, spre o poziționare corectă față de Dumnezeu, îl îndepărtează. De ce? Pentru că atâta vreme cât între soț și soție nu sunt relații bune, degeaba pot să mă duc eu ca soț înainte lui Dumnezeu să mă bat cu pumnul în piept că am postit, că m-am rugat dacă soția mea este necăjită din cauza acestui demers, din cauza că eu am postit, dacă ea trebuie să sufere din cauza, eu știu, sfințeniei mele înalte. Așadar, cred că neglijarea relațiilor intime în asemenea ocazii sau punând asemenea motive, cred că este păcătoasă în sine. Este bine dacă se poate să se aibă în vedere și o oprire a relațiilor intime în vederea îndeletnicirii cu postul și rugăciunea, cum spune Apostolul Pavel, dar în același timp, fără să existe un acord aici, privarea soțului sau asoției de relații intime cred că este una păcătoasă. Mai mult există și alte cauze sezoniere, să le spunem, temporare ale privării de relații intime, ale neglijenței, hai să spunem neglijenței relațiilor intime, cum este, de exemplu, apariția unui copil. Este o perioadă destul de grea pentru o soție și atunci prioritățile de multe ori se schimbă, bebelușul care apare necesită un timp suplimentar, un timp care din altă parte nu este luat decât de la relația celor doi. Mai mult, chiar dacă ar vrea să aibă relații intime, faptul că un bebeluș ocupa atât de mult spațiu ca și timp, și implică atât de multe emoții investite, uh, externează femeia respectivă și chiar dacă ar avea timpul necesar pentru că bebei liniștit, uh, efectiv uh, are de regulă, o mică are restanțe serioase la somn și preferă să doarmă. Ei bine, atunci iarăși este nevoie de înțelegere din partea la amândoi, adică nu se mai poate ca înainte. E, suntem de acord cu aspectul acesta, dar nici nu se poate deloc. Trebuie avută în vedere uh, să le facem pe cele care trebuie să făcute, dar nici pe celelalte să nu le lăsăm nefăcute. Într-adevăr, nu moare nimeni de la lipsă de relații intime, este adevărat lucrul acesta, dar în același timp trebuie să fim conștienți de faptul că orice lucru pe care putem să-l facem mai bun, pe care putem să-l perfectăm, avem datoria să-l perfectăm, avem datoria să-l facem mai bun. Și dacă putem să venim în sprijinul soțului, soției, cu o atitudine potrivită în segmentul acesta, este foarte bine să se producă sprijinul acesta. Nu știu în ce măsură fiecare din voi v-ați confrunta cu neglijarea aceasta, v-ați simțit neglijați din punctul acesta de vedere. Sunt sigur că ați trecut prin asemenea momente. Eu, de exemplu, chiar dacă poate mi se pare, vi se pare îndrăzneață, dar voi recunoaște că m-am simțit neglijat și soția mea și ea la rândul ei mi-a comunicat unele ocazii în care s-a simțit și ea neglijată. Am făcut lucrul acesta fără să voim sau cumva din, din inerție. Nu considerăm că este un capăt al pământului acolo, dar am ales să învățăm din ceea ce s-a întâmplat și pe măsură ce ne stăm puterea noastră și putem să facem lucrurile mai bune, ne-am luat să le facem mai bune. Adică dacă putem să avem relații mai des, relații intime mai des, atunci o vom face în același timp ne-am angajat să fim mai înțelegători unul cu celălalt și să ne comunicăm mult mai clar dorințele pe care le avem. Pentru că este foarte ușor să persiști într-o neglijare dacă celălalt nu-ți transmite niciun mesaj cu privire la aceasta. Atunci tu crezi că totul este în regulă, poate nici nu te gândești la acel aspect dacă tu nu simți acea nevoie. Și atunci este foarte probabil ca neglijarea respectivă să se ducă pe un termen mai lung. Neglijarea aceasta a partenerului nu implică doar latura sexuală, este ceea ce, ceea ce simte bărbatul în deosebiu mai stringent, dar neglijarea aceasta are de a face și cu lipsa apropierii fizice. Practic, nu ești apropiat de celălalt, nu-i oferi îmbrățișare. Prin postura corpului, prin felul în care comunici, arăți că te îndepărtezi de celălalt. Apoi este lipsa afecțiunii în momentul în care un soț nu are afecțiune pentru soția sa și invers, cu greu s-ar putea ajunge la oferirea, eu știu, intimității în acel cuplu. Deci afecțiunea este foarte importantă și în momentul în care ești întâmpinat cu cu bună dispoziție, în momentul în care celălalt te îmbrățișează, în momentul în care celălalt îți face complimente, te apreciază, își arată afecțiunea, eu știu, prin sărutări, prin sărutări de mână, prin aranjarea unei șuvițe de păr și așa mai departe, atunci, cu siguranță, lucrurile sunt mult mai plăcute. Dar neglijența aceasta poate să se manifeste și pentru o lipsă a afecțiunii Apoi neglijența are și componente de polarizare, polarizare. adică unul din parteneri este focalizat în afara relației și atunci apare neglijența. Fie că este focalizat în afara relației într-o altă relație cu o altă persoană, extramaritală să spun, fie că este fo focalizat în afara relației cu o relație, eu știu, cu munca, cu biserica, cu fotbalul, cu prietenele cu mai știu eu ce. Când partenerul este focalizat în afara relației, atunci celălalt se simte neglijat. Mai mult, este posibil să nu fie neglijare, dar din cauza că este lipsă de comunicare, celălalt se simte neglijat. Adică dacă nu avem capacitatea să comunicăm clar ce nevoie avem, ce ne place, ce nu ne place, cu siguranță celălalt poate să perceapă eu știu, lipsa aceasta comunicării ca și neglijare. Și atunci putem să vorbim și de alte dimensiuni ale neglijării. Și mai are o dimensiune care constă în lipsa siguranței. Pentru că o relație lungă sau o căsnicie trebuie să ofere confort, siguranță și stabilitate. Însă acestea dispar brusc când te simți neglijat de către partener. Dacă nu ți acordă atenție, apare... Uh, dacă pare distant, dacă pare, eu știu, nesigur pe el, dacă nu pare implicat în relație partenerul sau partenera, atunci dispare siguranța, te întrebi nu cumva are pe altcineva, îți spui tot felul de întrebări și nu mai ești în siguranță și atunci asta poate fi percepută ca neglijență, ca neglijență în relație. Așadar, sunt multe feluri sau multe cauze ale neglijenței și unele din ele sunt, să spunem, sezoniere, dar unele țin, de, țin foarte mult de felul în care ne raportăm unul la celălalt. Dragii mei, relațiile intime, revenim la, revenim la ele pentru că despre ele e vorba în mail din seara aceasta, relațiile intime uh, sunt uh, datorie în căsnicia creștină. Sunt nu în sensul negativ, obligat, forțat, împovărător, nu în sensul în care foarte multe femei văd obligația aceasta. Sunt obligație pentru cei care se iubesc cu adevărat. Adică o soție care își iubește cu adevărat soțul știe că lui îi place foarte mult aspectul acesta. Dacă alege să nu îl ofere, înseamnă că... Este, cel puțin bărbatul respectiv, dacă o luăm după limbajele de iubire, va percepe neoferirea acelei, acelor momente de intimitate, le va percepe ca pe neiubire, lipsa iubirii. În același timp, un soț care își iubeste soția și știe că are plăcere, are nevoie, știe că i s-a comunicat că ea își dorește relațiile intime și nu le oferă, cu siguranță poate fi perceput mesajul ca... O lipsă a dragostei. Relațiile intime în căsnicie trebuie să fie nu o obligație împovărătoare, o obligație care dă greutate, ci o obligație care cei doi și-o achită din dragoste și cu plăcere. Ce înseamnă asta? Înseamnă că de fiecare dată când avem nevoie de relații intime vom avea chef, vom avea un, eu știu, un chef din nebun de, eu știu, să se audă pe la vecini de înfierbântați ce suntem? Cu siguranță nu, pentru că nu toate relațiile intime sunt așa pasionale, înflăcărate, cum sunt arătate în filme când își ia partenera în brață, trage fața de masă, dă tot jos de pe masă și începe acolo o partidă de sex sălbatic. Nu este vorba despre astfel de impulsuri, cu toate că probabil uneori mai vin și dorințe din astea foarte intense. Dar cele mai multe din relațiile intime, să spunem că sunt pornite sau sunt concepute, pleacă nu de la o pasiune foarte mare, ci pleacă din dorința de a-l împlini pe celălalt. E bine, când pleacă din dorința de a împlini pe celălalt, punctul de plecare nu este unul uh, foarte efervescent, foarte furtunos. Punctul de plecare este unul destul de domol, destul de lent, poate chiar uh, cumva împotriva a ceea ce omul simte să facă în acel moment. Adică dacă soția are chef să se uite atunci la un film și soțul are chef de relații intime, cu siguranță nu e cel mai plăcut lucru. Cel mai plăcut lucru era să se uite la filmul ăla în continuare. Sau dacă soția are chef să doarmă la ora respectivă și soțul are chef de relații intime, cu siguranță i-ar fi plăcut mai mult să-și continue somnul decât să ofere acele relații intime. Sau... Dacă, să spunem că soțul nu este atât de matinal, dar soția este matinală și dorește relații intime dimineața, pentru soț nu este cel mai plăcut lucru să se, și, să se trezească și să aibă relații intime, ar fi preferat, probabil, să își mai ia o porție de vreo jumate de oră de somn. Deci, cele mai multe din relațiile intime din, căs, din căsnicie nu pleacă, eu știu, furtunos cu scârțâituri de roți. Pleacă încet și molcom. E bine, nu am întâlnit încă cazuri în care, cu excepția celor care sunt, eu știu, bolnavi într-o anumită măsură fizică sau, sau psihică, dar nu am întâlnit cazuri în care, după ce au început relații, relația intimă, să spună că nu le-a plăcut. Bine, există și cazuri în care bărbații sunt mai neîndemânati sau mai grăbiți, există și cazuri în care femeile sunt mai neîndemânatice, dar astea sunt excepții. În general, o relație intimă, odată ce a început, odată ce se desfășoară, implică un grad mare de plăcere. Bineînțeles că și plăcerea aceasta variază de la o relație la alta și variază de la o stare sufletească la alta, de la o zi la alta în funcție de încărcătura acelei zile, în funcție de evenimentele din, acele, din acea zi, de oboseală acumulată în acea zi, dar în același timp se putem să vorbim de, de plăcere, putem să vorbim de o relație care ia a satisfăcut pe ambii parteneri. Dacă nu este așa, atunci trebuie să existe o comunicare a ceea ce se întâmplă și cei doi să ia măsuri. Pentru că relațiile intime trebuie să fie satisfăcătoare și pentru soț și pentru soție. Și niciunul nu trebuie să plece de acolo neîmplinit. Așadar, neglijența în familie a relațiilor intime poate să aibă multe cauze, dar vreau să atrag atenția că poate să aibă și multe, multe pericole, poate să aducă multe pericule. Pentru că din cazurile pe care le știu și din statistica pe care am citit-o, foarte multe din căsniciile, din bărbații care și-au la soțiile și foarte multe cazuri de soții care și-au la soții, s-au produs înșelările acestea datorită neglijenței relațiilor intime. Apoi, foarte multe cazuri în care bărbatul a alunecat, să spunem, a căzut, nu a fost într-o relație de lungă durată, ci a căzut, a cedat unei înspite sau o femeie a cedat unei înspite, se produc tot datorită neglijenței relațiilor intime. Bineînțeles că nu, este, nu aruncă în vina pe soție, nu și-a împlinit datoria de soție și cumva soțul este motivat săracul să se ducă la altă. Nu, nu există nicio motivare. Nu cred că neglijența relațiilor intime în căsnicie poate să-l motiveze pe bărbat sau pe femeie să se ducă să împlinească acele nevoi în altă parte. Dar, în același timp, trebuie să recunoaștem că neglijarea relațiilor intime sporește pericolul ca unul din parteneri să lunece, să cadă într-o extremă. Nu doar pericolul acesta este, sunt pericole și mai mari, în sensul că în zilele noastre vedem foarte mulți, foarte mulți apar oameni care au scopul de a cuceri. Dacă ne uităm la filme, la mass media, la felul în care se pune problema relațiilor sexuale, se insistă foarte mult pe faptul că oamenii trebuie să-și împlinească această nevoie și dacă nu și-o împlinesc în familie, și-o împlinesc în, în afară ei. Acum, 10 minute, căutăm ceva materiale pentru această emisiune, am dat peste un anunț undeva pe, pe internet, lângă articolul pe care îl citeam, era, știți, apar diferite spații publicitare și apărea un spațiu publicitar al unui, unui sat de anunțuri de prim buzău în care scria, domn stilat și manierat, ofer, îmi ofer serviciile doamnelor neglijate sau nesatisfăcute. Interesant anunțul, nu știu dacă are cliente domnul acela, dar există o, o, tendin, o educare, dacă vreți, nu o tendință, o educare cum că nevoile trebuiesc împlinite, indiferent dacă în căsnicie sau în afara căsniciei. E bine, pericolul este foarte mare și noi, ca și creștini, trebuie să avem în vedere toate pericolele sau toate presiunile care este supusă relația, pentru că sunt multe lucruri care ne stau nouă în putință ca să securizăm relația aceasta, să închidem breșele. Lucruri care, uite, sunt și plăcute. Relațiile intime sunt plăcute, chiar dacă la un moment dat nu simți cea mai mare poftă de relații intime, ca bărbat sau ca femeie, ele sunt plăcute. Ei bine, în felul acesta putem să securizăm relația, putem să ne scutim unul pe celălalt de intensitatea unor bătălii nedrepte, aș putea să spun. Putem să ne asigurăm că am făcut tot ceea ce ținea de noi ca relația noastră să dureze. Atenție, mare atenție, dacă Perioada în care nu aveți relații intime este lungă, este anormal de lungă. Știu oameni care au o lună de zile între relațiile intime. La un moment dat este oarecum în regulă. Dacă ți s-a născut un copil, dacă ai trecut printr-o perioadă de boală, de suferință, dar, dragii mei, o lună de zile este o perioadă foarte mare. Perioada aceasta trebuie acoperită cumva. Se întâmplă ceva. Sunt mulți soți care stau despărțiți, unul muncește în țară, celălalt în afară. Dragii mei, este un lucru destul de riscant acesta. Este foarte riscant pentru că așa suntem creați. În momentul în care ne-am căsătorit am declanșat sau uh, am pornit și viața aceasta intimă, viața aceasta sexuală. Nu spun că nu se poate trăi fără sex, dar în același timp spun că uh, împlinirea datoriilor, datoriei în segmentul acesta și de către soț și de către soție este vitală pentru funcționarea corectă a familiei. Așadar, dacă vă iubiți partenerul, dacă aveți dragoste pentru el și vreți să îl scutiți, de vreți să vă securizați căsnicia și în același timp să îl feriți de tot felul de ispite, atunci va trebui să vă împliniți și această datorie din punctul acesta de vedere a sexualității, a relațiilor intime. Nu este un motiv să ne șantajăm unul pe altul cu asta, nu este un motiv să ne reproșăm unul altuia. Dacă nu s-a întâmplat până acum, este momentul să discutați, să abordați problema aceasta, să găsiți timpul necesar. Dacă munciți prea mult, luați-vă două ore pauză, eu știu, în anumite zile, luați-vă mai devreme, veniți mai devreme acasă, căutați motive, Căutați moduri în care să vă puteți împlini și nevoia aceasta, pentru că nu este normal ca doi oameni să fie căsătoriți și să nu aibă relații intime. Normal este ca ei să fie căsătoriți să-și arate dragoste, să-și arate iubirea, să-și arate prețuirea, să uh, prevadă pericolele relației și să le preîntâmpine și în capitolul acesta. Nu uitați, iubiți-vă, iubiți-vă frumos, iubiți-vă tandru, delicat, aveți grijă unul de celălalt și exprimați-vă iubirea și în modul acesta fizic. Bărbații vor aprecia întotdeauna o asemenea declarație de, de dragoste, dar și femeile și probabil data viitoare vom vorbi puțin despre prejudecățile care există despre sexualitatea feminină. Vă doresc o seară plăcută în continuare. Strângeți-vă în brațe, sărutați-vă, iubiți-vă și nu uitați Sexul este invenția lui Dumnezeu și uh, a fost lăsat pentru, pentru oamenii căsătoriți, pentru cuplurile creștine căsătorite, ca să-și arate dragostea unul în față de celălalt. La revedere!